Діти попригиналися. «Забирайся, Півзе, бо поскаржуся баронові. Я не жартую!» – гаркнув на нього Персі. Півз висолопив язика і зник, пустивши дрючки просто на голову Невілові. Вони чули, як він тікав, зачіпаючи дорогою герби на стінах. «Стережіться, Півза!» – попередив Персі, коли вони рушили далі. Його контролює тільки кривавий барон. Навіть нам, старостам, він не кориться. О, ми вже прийшли. У самому кінці коридору висів портрет гладкої пані в рожеві шовкові сукні. «Пароль?» – запитала вона. Капут драконіс», – відповів Персій. Портрет подався одним боком уперед, відкривши круглий отвір у стіні. Всі діти пролізли крізь нього. Невела довелося підсаджувати і опинилися у грифіндорській вітальні, затишній заокругленій кімнаті з м'якими кріслами. Персі провів дівчат до їхньої спальні через одні двері, а хлопців через інші. Піднявшись гвинтовими сходами, мабуть, це була якась башта, Хлопці нарешті знайшли те, що шукали. П'ять високих ліжок зі стовпчиком на кожному розі із темно-червоними оксамитовими завісами. Там уже стояли їхні валізи. Надто втомлені, щоб розмовляти, вони натягли піжами і попадали на ліжка. «Смачно поїли, правда?» – пробурмотів Догарі через завісу Рон. «Скеберс, геть! Він мені жує простирадла!» Гаррі збирався запитати Рона, чи той куштував помпушки з кремом, але майже відразу заснув. Можливо, Гаррі забагато з'їв, бо йому наснився дивний сон. Він мав на собі тюрбан професора Квірела, що переконував його негайно перейти до Слизерину, бо так йому судилося. Гаррі сказав Тюрбанові, що не хоче бути в Лизерині, але Тюрбан чомусь ставав дедалі важчим. Гаррі намагався скинути його, а той боляче стиснув йому голову. Там був і Мелфой, що спершу насміхався з його марних зусиль, а тоді обернувся гачконосим учителем Снейпом, сміх якого став різким і холодним, і раптом спалахнуло зелене сяйво, і Гаррі прокинувся, змокрілий і тремтячий. Він повернувся на другий бік і знову заснув. А прокинувшись наступного дня, цілком забув про сон. Розділ восьмий. Майстер чарівного зілля. Дивись, він там. Де? Біля довгородого хлопця. Ото й в окулярах бачив його обличчя. А бачила шрам. Шепотіння переслідувало Гаррі, тільки но він наступного дня вийшов зі спальні. Учні в коридорах ставили навшпиньки, щоб роздивитися його, або притмом повертали назад, аби знову пройти повз нього. Гаррі волів би, щоб вони так не робили, бо це заважало йому знайти свій клас. У Гокворсті було 142 різних сходів – широких і міцних, вузьких і розхитаних а також таких, що в п'ятницю вели кудись в інший бік, і таких, де посередині часом зникали сходинки, тож треба було не ловити гави стрибати. Були ще двері, котрі не відчинялися, поки їх чемно не попросиш, і двері, котрі насправді були стінами, і лише прикидалися дверима. Було дуже важко запам'ятати де що розташовано. Бо все постійно пересувалося з місця на місце Постаті на портретах відвідували одна одну А герби, що висіли на стінах